Bye. Seguim a través de la sintonia de la Palafrugell Palafruxell amb aquesta programació que us estem aportant especialment cada dia, amb els comentaris del cinema que podem veure al Teatre Municipal de Palafruxell, una de les activitats que ens aporta el Cineclub en Garbi Cada dia parlem d'una de les pel·lícules que hi podem veure, i en aquest cas és una que s'anomena Elcano i Magallanes, la primera volta al mundo, una pel·lícula que podem veure tres dies diferents, dissabte 10, diumenge 11, i també el dimarts dia 13. Per saber de què va Elcano y Magallanes, la primera volta al mundo, ens en parlem L'Àlex Acebollero. Bon dia, doncs, Alcane i Magallanes. Evidentment, parlen d'Alcano, de Juan Sebastián Alcano, i de Fernando de Magallanes, aquest era portuguès, recordem, eh, que són els que van donar Bueno, un d'ells, però el es va quedar al mig camí, eh, doncs va donar la volta al món en aquesta fase de descoberta del que pensem bon, aquí moment era l'imperi espanyol, el gran imperi espanyol, de descoberta de les Terres Americanes després de l'expedició de les expedicions de, de Colón. Eh, pel descobriment d'Amèrica, recordem que una altra expedició volia donar la volta al món i eh, va estar protagonitzada en un principi, eh, sobre era principis del segle XVI, 1519, aproximadament, quan van sortir de Sevilla, concretament, van sortir aquesta expedició per intentar donar la volta al món passant pel... bueno, obliga... obligats a passar en aquell moment, evidentment, per la part sud de, de l'Amèrica del Sud, del continent americà, pràcticament desconegut en aquella època. Això es va portar fins a baix de tot. A l'estat de Magallanes, que després es va protejar així, i només el Cano va poder acabar la volta al món sense saber ben per on anava ni, ni què estava fent. i ha tots els problemes que pot comportar aquesta llarga travessa impressionant. Van sortir 240 homes a bord i pots comptar que eh, quan van baixar de barco, en, doncs eren 18 no? eh, els, que, els que van sobreviure. Però eh uns 18 penso que, que van ser els que van sobreviure tot a l'expedició. Aquesta és la película espanyola, la pel·lícula d'Àngela Alonso Garcia d'animació, val a dir, que vol, aunar, vol uh, unir dues coses. D'una banda, la divulgació diríem històrica eh, d'aquest fet uh, uh, magnàrim de la història d'Espanya, com és, va ser tota la descoberta d'aquí d'època, no? Amb una pel·lícula d'aventures, podrien dir, en la qual passa moltes coses, els protagonistes passen mil peripècies, arriben a Amèrica, coneixen els indígenes, la seva relació allà tot, evidentment, adolcurat i tot, evidentment, tractat d'una banda per nens i d'altra pot ser una mica, podrien dir, la història oficial que ens ha explicat com van anar això durant tant de temps. No? La pel·lícula està bé, està molt ben feta, està molt ben realitzada és una pel·lícula, mira, per passar una estona agradable en els nens portals al cinema, eh, que es vagin acostumar a veure pel·lícules de tot tipus, que no tot siguin eh, eh, coses de, de molta acció i, i que sigui una pel·lícula que a vegades, no, mira, té un a fons històric que ha escoll després el nen o la nena li pot explicar la seva manera. Arendrem recordem un en doncs una mica de història amb elcano i Magallanes la primera volta al mundo. la podem veure en la sessió del disabte a dia 10 i del diumenge dia 11 a dos quarts trenta 6 de la tarda. i també si ens acostem al Teatre Municipal de Palafrus i la podem veure el dimarts i a 13 a dos quarts de vuit del despre. Aquest és el cinema a Palafrugell, amb el Cine Club Garbí i el Teatre Municipal de Palafrugell.